Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Partea a doua a rugăciunii domnești, sau Tatăl nostru, cuprinde șapte cereri. Numărul șapte, în Sfânta Scriptură, este încărcat de simbolism. El este considerat numărul cel mai complet. Folosirea lui și în rugăciunea Tatăl nostru arată că prin numărul celor șapte cereri se dă creștinului tot ceea ce are nevoie. Prima cerere din rugăciunea domnească este: Sfințească-se numele tău. Mărturisirea ortodoxă ne spune că numele Tatălui se sfințește în noi și de către noi, când noi ne sfințim pe noi înșine, cu viață, cu cernică și îmbunătățită, într-o slava numelui său. Sfântul Ciril al Ierusalimului spune. Numele lui Dumnezeu este sfânt din fire și, zicem, sfințească-se numele tău, nu ca și cum am dori să se sfințească prin rugăciunile noastre, ci, prin această zicere, rostim limpede și răspicat numai sfințenia ce el o are. Sfântul Simeon al Tesalonicului explică, cerem de la el ca numele lui să se sfințească în noi, sau, de vreme ce ești sfânt, sfințește și întru noi numele tău. Sfințește-ne și pe noi, ca fiind ai tăi să simțim numele tău și ca un sfânt să fie propovăduit întru noi și slăvit, iar nu să se hulească din pricina noastră. Preamărim numele lui Dumnezeu ducând o viață cucernică, Împodobită cu virtuți și fapte bune, de la care oamenii să se îndemne, să slăvească numele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine rostește Tatăl nostru, sfințească-se numele tău, își ia îndatorirea să preamărească prin faptele și cuvintele sale pe Dumnezeu, așa încât să împlinească în el porunca lui Iisus Hristos, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Deci, lucru de căpetenie al cererii sfințească-se numele tău este nu numai să nu se hulească numele lui Dumnezeu prin viața noastră, ci să se slăvească și să se sfințească. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune. Sfințim numele Tatălui nostru, Cel după Har, care este în ceruri, omorând pofta pământească și curățindu-ne de patimile aducătoare de stricăciune. Preamărim prin fapte numele Lui Dumnezeu atunci când întocmim întreaga viață a noastră spre cinstirea numelui Lui Dumnezeu și a sfinților care sunt prietenii Lui, spre cinstirea și apărarea bisericii sale. Preamărim prin cuvinte numele Lui Dumnezeu atunci când toată vorbirea noastră va fi o laudă necontenită adusă Lui Dumnezeu și tuturor bunătăților Lui. Așa cum se cuvine, cerem să se sfințească numele Lui Dumnezeu și ne străduim cu toate puterile să împlinim faptul. Dar trebuie să știm și ce se întâmplă cu cei care... Nu fac lucrul acesta, ci din potrivă se opun și chiar ocăresc numele lui Dumnezeu. Cel care ocărește pe Dumnezeu, pe sfinți, lucrurile și persoanele sfințite, adică în jură de cele sfinte și le vorbește de rău și le defăimează, acela hulește pe Dumnezeu. Păcatul lui este foarte mare și greu și se cheamă păcat drăcesc. Sfântul Efrem Sirul atrage atenția. Tu, cel ce-ți deschis gura ta împotriva atotputernicului, nu te temi că ar putea fi trimis foc din cer să te mistuiască? Toată suflarea se laude pe Domnul, spune psalmistul. Preamărim pe Dumnezeu cu cuvântul, ajutând la răspândirea învățăturii creștine, ca toți aceia care nu cred și nici nu-L cunosc adevăratul Dumnezeu, să se întoarcă și să-l cunoască, apoi îl preamărim rugându-ne lui să dea sfintei sale biserici păstori îmbunătățiți, care să sporească propovăduirea Evangheliei în lume și, de asemenea, să dea o ocârmâitorii cei buni, vrednici și sfinți. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!